След началото на тази седмица с улични протести и опити за нагнетяване на напрежение, при... Пред и около парламента, впрочем те не успяха. Сега ще говорим за една съвсем любезна, мирна, но и настоятелна покана, отправена като отворено писмо на граждани и граждански организации до 51 Първото Народно събрание, което се опитва да стартира защо, какво искат тези множество граждански организации, които не развяват плакати, знамена или факли, като у нези пред Народния театър, а съвсем цивилизовано алармират за проблем и описват възможни решения. Добър ден на Мирослав Цеков от. А форума гражданско участие. Добър ден на вас и на вашите слушатели. Защо решихте да пишете до Народното събрание още преди началото на работата на, всъщност, 51-я му състав? Ами, а, Обедението от гражданска организация, която застава зад а, отвореното писмо, вярваме, че неизменна част от функционирането на една демократична държава, именно гражданското участие, и за да не стигаме до сцените, които видяхме в края на миналата седмица пред Народния театър или в последните два дни около откриването на 51-то Народно събрание, смятаме, че всъщност гражданското участие трябва да бъде насърчавано. и за това ние се обръщаме към 51-то Народно събрание още преди то да започне своята работа, за да гарантираме, че проблемите на гражданите и на гражданските организации ще бъдат пряко засегнати в дневния ред на, на Народното събрание. Няколко са, няколко са исканията, с които се обръщаме към народните представители. На да, нека, място... наистина, нека да, да. нека да откроем всъщност какво искате от Народното събрание. По-добри механизми, предполагам, за това да чуват гласа на гражданите? Uh, две, две основни посоки. Първата е гарантиране на гражданското участие в парламентарната дейност. Това може да стане по, по два начина. На първо място, като се осигури лесен достъп на гражданите и на гражданските организации до заседания на парламентарните комисии с ясни правила. Еднакви за всичките комисии, тъй като сега зависи от, от различните комисии, вътрешната права на всяка комисия, дали ще бъдат допускани, как ще бъдат допускани гражданите, и нещо, което е много важно, непосредствено, след като Народното събрание започна работа, ще бъдат проведени избори за членове на членове обществения съвет към комисията за правото участие на гражданите, нещо, което обикновено последните народни събрания се забавя. Докато се види, ще има ли кабинет, няма ли да има кабинет, ние считаме, че това трябва да е един от първите въпроси, които, които да залегнат в работата на Народното събрание. Всъщност това а... исках да ви попитам, тъй като има такава комисия за прякото участие на гражданите. Дали а, вие базирате тези ваши нови предложения, които да влязат в правилника, на базата на някакъв опит, който как бихте очертали като позитивен или като негативен до този момент? Ами Аз би го очертал като смесен, тъй като назад в, в годините, в различни мандати на Народното събрание, имаме и положителен опит с Комисията за прякото участие, имаме и отрицателен, трябва да кажем тук, че Комисията за прякото участие е входът за гражданите в Народното събрание. Uh, и всъщност uh, за нея трябва да бъде отделено до, доста по-сериозно внимание от страна на народните представители. Ще дам един негативен пример от 50-тото Народно събрание. До последно в 50 то Народно събрание нейният състав така и не беше запълнен с uh, пълния брой на народни представители по правилник, просто защото uh, фактът е, че то работи кратко, но и истината е, че парламентарните групи и различните политически партии виждат тази тема като не е толкова приоритетна на фона да кажем, на енергетика, финанси и, и, и други ключови според тях комисии. Ние по-скоро искаме да ги провокираме в обратната посока. Според нас комисия за трябва като на гражданите трябва да бъде една от приоритетните комисии в Народното събрание. И, и, и да има, вероятно, максимална роля и в това да бъдат улеснени правилата за граждански достъп. Сега, аз се връщам на този въпрос, дали вашите предложения почиват на базата на конкретен опит, защото ето ние помним неща, които не сработваха, помним скандални обсъждания на законопроекти, които вървяха с няколко часови забавяния, а граждански организации безнадежно чакаха примерно 5 часа, за началото на заседание на съответна комисия и всъщност Нека да отбележим, че много често тези граждани не работят парламент. Нали така? Те работят, имат трудови договори, имат работа, от която трябва да изляза, за да отидат до парламента и парламентът, ако се забави примерно с 5 часа в тази комисия, на практика прави невъзможно участието на граждани. Дали изимате в предвид ето, подобни случаи. Точно, точно така. Трябва да кажем и друго. Дори представителите на граждански организации, които работят в организациите, за да отделят, не посилно е да бъде отделен, да кажем, един половин ден, за да отидеш и да участваш в комисията, и като отивайки в Народното събрание, ние всъщност оставяме на страни работата в организациите си, която правим на, на ежедневна база. Факт е, аз имах честе е привилегията в 49-то Народно събрание да председателствам Обществения съвет към Комисията за прякото участие. И не се е случвало да очакваме приключването на пленарно заседание в час, час и половина, дори повече, за да може заседанието на Комисията да, да започне. Случвало се и да чакаме и заседанията на Комисията да се отменят. Като трябва да отбележим, че в този момент него го очакват 20-21 организации, които просто им се казва, ами, за съжаление, за пленарното заседание продължава и няма да има заседание на комисията. Пак е, че това е, разбира се, характерно за работата на парламента, тя няма как да бъде 100% прогнозируема, но все пак трябва да има някакъв ред и правила, по които се случва това взаимодействие, за да, за да бъде то пълноценно от двете страни. А от а, вашето участие като председател на този обществен съвет към комисията за а, пряко участие на гражданите в предишния парламент, можете ли а, да кажете какво би могло на практика да предотврати Появата на граждани заинтересовани единствено от това да подкрепят една конкретна политическа сила в, в дебатите в комисия. Тоест, как би могло политическите партии вътре в парламента да не манипулират гражданското участие в заседанията на комисиите? Аз си мисля, че голяма част от гражданите имат наистина легитимни искания, които заслужават да бъдат чути, независимо от това, коя политическа сила подкрепят. Въпросът е наистина и народните представители, най-вече народните представители, но и ние като граждански организации да се опитаме максимално много да им да им осигурим възможност да изкажат своето мнение и да представят своите, своите проблеми. Аз не случайно казах, че комисията и специално обществения съвет са входа за граждани към Народното събрание, тъй като ние в 49-то Народно събрание включително сме правили и случвания с граждани. А, много е ключово обаче, тъй като това трябва да се, да се каже, а, ние като граждански организации и представители в обществения съвет сме ограничени до определена степен в това, какво можем да направим след като чуем един или друг проблем. Да, ние можем да го отнесем на вниманието на дадена друга ресорна комисия на даден народен представител, но топката за решаването на този проблем и за продължаването на работа по него, все пак е в, в народните представители. Естествено, нямо, така да, функционира да, българската демокрация. А, а, българските граждани са избрали народните представители и в крайна сметка те извършват законодателната дейност. В това няма съмнение, но гражданските организации могат да имат такъв консултативен статут. Обаче, аз се връщам на, на онзи негативен пример, който дадох. Може би вие да припомните а, за коя комисия точно ставаше дума, какъв беше законопроектът, който се обсъждаше, защото а, пак ще припомня... Една група от граждански организации чакаха 5 часа и когато те си тръгнаха заседанието започна с на практика други граждански организации, които вече по време на самото заседание изглеждаха като единствените граждански организации. Може би те са имали информация, че това заседание ще започне с 5 часа по-късно. Как да се предотвратят подобни случки? А, става въпрос за заседанието на Комисията на култура и медии, което гледа uh, закон за регистрация на чуждестранните единства. Това беше самия край на, на 50-тото народно събрание. Сега трябва, uh, трябва да си кажем нещо друго откровенно. А ако искаме интересите на активните граждани на гражданските организации да бъдат защитени, особено по теми, които са ключови, аз си мисля, че закона за регистрация на чужестранните агенти, който ние избягваме да наричаме по този начин. Всъщност, аз би го нареквал наистина закон за гражданската смърт, тъй като той е в генезиса си цели ограничаване на правата на, на гражданите и на гражданските организации. По такива ключови теми, всъщност, ние трябва да, да поставим приоритет в, в дневния сред. Това да бъдем на масата, когато те се обсъждат и всъщност да кажем какво е мнението на гражданските организации. Аз мога да кажа на база на становищата, които ние сме приемали по отношение на, на този законопроект, че той е а, абсолютно ненужен и всъщност целта, която а, вносителите му изтъкват, да даде повече прозрачност на работата на гражданските организации, е просто фасада. Истината, и, и ми се иска да го повторя, наистина този закон цели ограничаване на на правата и на работата на гражданските организации. Така че в такива моменти а, ние трябва да търсим обединяване на, на гласа на гражданските организации и наистина трябва да сме сигурни, че а, гласът им и мнението им ще бъде чудо. Така че в, в такива моменти си мисля, че и 5 часа а, е необходимо да, да, да изчакаме, за да може. Важната, важната тези, важното мнение на, на организацията да бъде чуто в обсъждането. Безспорно казвате нали, и самите граждански организации трябва да си устоят и да чакат до край, но все пак да си даваме сметка за това, че а, процедурата е в ръцете на парламента и съответно и процедурните трикове също и това нали, да се а, манипулира потока на удобни и неудобни граждански организации също може а, да е а, ключ в ръцете на парламента. За това са важни тези правила, валидни за всички, които вие предлагате в това отворено писмо. Но нека накрая да ви попитам, не ви ли обесърчава перспективата от кратковременност на този парламент, каквато подозират анализаторите, защото трудно ще се постигне съгласие даже за председател. Сега в Единай се почва Втори ден на първото а, тържествено заседание. А, няма яснота дали днес ще бъде постигнат, а, постигнато съгласие за избор на председател, но знаем, че без такъв парламента на практика не може да заработи. Да, но аз си мисля, че и 50-то народно събрание, и няколко от предходните показаха, че дори в краткия си живот от 2, 3, 4 месеца, те могат да приемат закони, стига за това да има политическа воля. А, и съответно могат да приемат и ключови решения. Мисля си, че и се надявам с, с това отворено писмо и с така, последващите стъпки, които ще инициираме в разговорите с различните политически партии и парламентарни групи, ще успеем да убедим народните представители, че тези теми са важни и ключови и те ще намерят волята в дори краткото функциониране, макар че не се знае всъщност дали да ще бъде и колко, колко дълго ще функционира Народното събрание. Те ще намерят времето и желанието да а, приемат и да задействат механизмите, за които, за които ние се обръщаме към тях. Добре, колко са организациите, които вече подкрепиха отвореното писмо, ако, ако ги броите, защото аз погледнах, а, наистина съм са, наистина са много... Да, точно така, към последното на което правихме вчера вечерта, вече около 200 са организациите и е, някъде около 200 също така физически лица граждани са подкрепили е, отвореното писмо, но те растат е, непрестанно всъщност. Е, е, трябва да кажем, че ние очакваме избора на председател на Народното събрание. В момента, в който е, той бъде избран, ние ще включираме официално Народното писмо, но то ще продължи да набира подкрепа и след това. Благодаря ви, Мирослав Цеков. Форум гражданско участие, над 200 организации и над 200 а, личности са излязли до този момент с едно отворено писмо до Народното събрание, за да се създадат смислени и работещи правила за гражданско участие в консултативния законодателен процес, тъкмо за да се чува гласът на гражданите не през мегафоните или възможните форми на насилие от площада, а вътре в парламента.